Csándizsák, kalandok a világ körül. Gyerekkoromban gyakran kirándultunk hétvégenként az égszinkék trabantunkkal. Bemásztam hátra a szülők elől, aztán irány valamerre. Mindegy volt hova utazunk, csak az számított, hogy kiussunk a városból, útközben nézelődjünk, kicsit sétálgassunk, majd egy parkolóban elmanszóljuk az otthonról vitt szendvicseket. Az autópályák megépülésével ez a fajta utazás elveszett, ma A pontból elindulva egy nyílegyenes pályán eljutunk B-be. Úgyhogy ezt a rég elfeledett gyerekkor érzést akartam feleleveníteni azzal, hogy nekivágtam a legendás 66-os útnak. Ezt írja a mellettem a stúdióban ülő kis György Éva, Aliás Stravellina arról, hogy miért is vágott neki a 66-os útnak. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. És szerintem a hallgatók már jól ismernek téged, hiszen legalább hat-hétszer voltál már itt vendég és meséltél különböző utazásokról. Sikerült feleleveníteni ezt a gyerekkor érzést? Abszolút, és még sokkal többet kaptam tőle, mint amit vártam, szóval fantasztikus. Még mielőtt belekezdenél az élményekbe, abban segíts, mert szerintem én is úgy vagyok, mint a hallgatók nagy többsége, hogy igen, ismerem a legendás 66-os út Amerikában, de hogy ez honnan, hova tart, hogy néz ki most, akkor üzemen, újra üzembe állították-e, mert sokáig üzemen kívül vagy tehát hogy állunk a 66-os úttal úgy általában? Az út magas Csikágóból, Los Angeles -e vezet, um, olyan 4500-4000-4500 kilométer, hogy források eltérnek, ami azért van, mert ennek kicsit több nyombanala is volt. Úgy kezdődött, hogy először régen ilyen kis földutak voltak Amerikában, amely összekereknek, meg a lovaknak az jó volt, és amikor megindult az autógyártás, akkor jött ugye az igény arra, hogy normális utakat építsenek. Ezt mondom, így a 20-as évek, nem? Igen, a 20-as években, és először így minden kis állam maga építgette az ő kis saját útjait, és akkor ezeket összekötötték országos utakká, és akkor megkapták a számozásukat, és akkor így, így lett a 66-os úsz, vannak ilyen különböző szakaszai vannak, most egyébként ha vezet rajta az ember, akkor ezt nagyon jól látni is, hogy teljesen más az útnak a minősége, meg a szélessége, meg minden a különböző államokban. És akkor ezeket így összekötötték, és hát ugye 40-es, 50-es években volt, amikor ennek ilyen nagyon-nagyon hát népszerű volt, akkor lendült föl. Egyrészt így a fellendülés sokkal egyrészt az volt, hogy migráltak az emberek nyugatra, főleg a, az én középső államokból, ahol borzasztóan egy forróság van, meg semmit nem lehet csinálni. És mindenképpen Kaliforniába munkát, munkát keresni. Másrészt pedig uh, akkor volt, amikor már az embereknek elég pénze volt arra, hogy csak úgy autózzanak, meg kiránduljanak. Úgyhogy az út az egyfajta ilyen üzleti utazók is sokat használták, meg a, meg a kirándulók is. Chicagótól Los Angelesig, hát most nincs előttem pontosan Amerika térkében, de akkor ez legalább 9 vagy 10 állam, nem? Igen, 7-8 állam. És, és hát amikor elkészültek az autópályák, így a 70-es években, akkor meg más sajnos, ugye senki nem használta, és itt teljesen, hát, hát szinte feledésben merül, ott szóval teljesen elhanyagolt lett. Ráadásul ez úgy van, hogy az autópálya az így jobbra-balra kanyarog. A, illetve hát a 66-os út jobbra kanyargott, az autópályát meg így bevágták egyenesen a, a vitékre, és akkor így most a 66-os út hol, föl, egyik, egy, az éjszakra van az autópálya hol délre, hát hol meg ráment, út, vagy az, igen, eset, hát, hol ráment nem? az autópálya régi 66-os útra, úgyhogy vannak része, amik egyáltalán nincsenek. Viszont mindig volt egy, egy ilyen közönség, mindig volt egy pár ember, akinek ez így, így, így becsípődött, ez a 66-os út, ilyen nosztalgiázó motorosok, meg ilyen helyi akik védik ezeket a régi értékeket, és hát akkor a. Igen, ugye... sláger is azt hiszem, amit felzolgálták a könyvekben. A zenékben, filmekben ez helyen szerepelt, és akkor ezek a kis lelkes emberek így elkezdték összetákolni megint a, az utat, és újra kitáblázták, meg elkezdtek ilyen kis múzeumokat mellette, meg felé bizonyos üzletek, és akkor hát ugye a, a 90-es években volt leginkább, amikor újra ilyen nostalgia hullám beindult, és akkor. 2007-ben visszasorolták el rendes út, kapott rendes útszámot megint, hogy a, a történelmi 66-os út. De akkor ez azt jelenti, hogy a GPS már tudja, tehát a GPS-ben hát, van. Hát nehéz egy kicsit, mert uh, szóval egyrészt, hogy a GPS-ben nehéz beírni, hogy milyen, pontosan melyik úton akarsz menni, ugye beírod, hogy hova mennél, és a GPS mindig rávisz az autópályára, meg a leggyorsabb útra. Másrészt a különböző szakaszokat nem sikerült egy néven hívni, szóval valamikor régi 66-os út, valamikor történelmi 66-os út, valamikor csak sima 66-os út, úgyhogy szóval igazán ez egy ilyen kicsit kincskereső játék az az egész utazás, nagyon-nagyon nehéz megtalálni, ahogy mész, szóval, szóval így az első államban, illinois ott, ott ott totál elveszett voltam még, és akkor egy idő után így megtanulja hogy a technikákat, hogy hogy, hogy hogy tudod megtalálni, vagy így ráérsz el, hogy hogy talált meg a 66-os utat. Tehát az igazából látványosság nem nagyon van ezen az úton, feltételezem, csak maga az út, az utazás? Igen, van látványosság, csak nem az a fajta látványosság, hogy nekünk így a fejünkben van, mert nekünk, szóval a legtöbb embernek ugye az a látványosság, hogy az eifert meg a Teltsmahász olyan nagy dolgok nincsenek. Ami ott látványosság, azok a kis rozdás jelzések, meg az el, elhagyatott benzinkutak. úgy, hogy például a, a benzinkutaknál is van ami totál elhagyott, és tényleg, mint egy ilyen szellemfilmentől, is sűvít a szél, meg a távolból csaholnak a kutyák. Egyébként ez nagyon fura volt, hogy egy csomóhány csaholtak a kutyák, úgyhogy embernek nyoma nem volt. Ez elég is félelmetes. És akkor vannak olyan benzinkutak, amiket felújítottak, és akkor azok információs központok, múzeumok, kávézók, tehát, akkor ezek szerint valami infrastruktúra azért van, tehát van, ki van, van. épülve ez, a, ez az olyan őrülteknek, mint el? Abszolút. Egyébként mindig, lehet, mindig van választási lehetőség. Szóval egyrészt néha kénytelen az ember rámen a strádára, mert egyszerűen nincs ott azon a része, nincs út, vagy, vagy privát területre vezet, vagy rá, ráépítették ugye a strádát a 66-os útra. És a stráda mellett mindig vannak motelek, meg gyors érttermek, meg benzinkutak, és akkor ugye sok helyen meg kanyarogott jobbra-balra a 66-os út, és akkor amellett is vannak egy-két régi motel, meg étterem, és hát nekem ugye az volt a, a stratégiám, hogy mindig megpróbáltam ugye a helyi azokat a, azokat a moteleket, meg azokat az éttermeket előmérszíteni, amik ugye a 66-os útra épülnek, pont azért, mert nekik azért sokkal nehezebb dolgok van fenntartani ott az üzletet, ugye sokkal kevesebb van mint a strádán, ahol úgy százezrével mennek. De, és uh, hogy képzeljük el, hogy kis György Éva a hosszú száz kilométereken tök magányosan, vagy találkoztál még olyan elvetemültekkel, mint amilyen te vagy? Absz absz abszolút találkoztam. Egyébként ez minden utazásom a jellemző, hogy én egyedül szeretek elindulni, mert én nem nagyon tudok máshoz alkalmazkodni. Szóval, Mikor találkoztam emberekkel, mindig azt mondták, hogy milyen bátor vagyok, holott. tényleg csak arra van szó, hogy nem nem nagyon bírom a kompromisszumokat, úgyhogy szeretek, így a saját fejem után elmehetek. De... arra is felkészültél, hogy két kis motel között 150 km van, és tett a pusztában lerobbant, és kereket cserélsz? Hát szerencsére cserél, nem kellett kereket cserélni, mondjuk nem tudom, mi történt volna, de, de, de egyébként tényleg minden úton így az ember elindul egyedül, de aztán soha nem lesz egyedül, mert mindig találkozik ilyen halálófejú utazókkal, és akkor azokkal így. Hát csak így egy-két napig is így együtt utaztok, meg, meg találkozóval, akivel is a három nappal és megint felefucutjon azokba az emberekbe, és akkor így szövődnek barátságok, szóval ezek megvannak. Hát az is volt, hogy, hogy, hogy így tényleg, amit mondasz, hogy így több tesz kilométeren keresztül tényleg sehol egy lélek, úgyhogy nagyon észnél kell lenni például, hogy, hogy, hogy mindig tankolni kell, hogyha, ha látsz egy benzinkutat, szóval nincs az, hogy még csak félig van a tank, és elég lesz, hanem akkor minden lehetőséget meg kell ragadni, mert, mert vannak tényleg olyan szakaszok, hogy aztán sehol semmi. De én tavaly voltam először az Egyesült Államokban, mert ugye az öcsém kinnél, és folyamatosan hívott. Kimentünk a barátnőmmel, és, és egy, de, de, ott is ugye azért szeltük az utakat, de mi csak Kaliforniát utaztuk be, de volt egy olyan élményünk, hogy le akartuk rövidíteni, már nem tudom, talán Las Vegasig a távolságot, rámentünk egy útra, ami Sivatagon vitt keresztül, elhagytuk az utolsó, hát városocska, de hát tényleg azért csak párházból állt, és, és elindultunk, és nem sejtettük, hogy ez egy olyan út lesz, de olyan út volt, mind a filmekben. Tehát ez a kísértett út, Sivatag, egy szálút mentünk, és egy pár kilométer múlva föltönt mögöttünk messze egy autó, és csak a, a, a fényszúróját láttuk, és jött. És jött, és ugyanígy nem lehet letérni, jött. És én bevallom férfiasan, azért a tizedik kilométer után beszartunk. Tehát, hogy... Előttünk van még 100 kilométer, sivatag, sehol senki, mögöttünk pedig egy autó is sötét volt éjszaka, semmit nem láttunk. Neked nem volt ilyen, hogy sose féltél? Nem, én, én nem féltem. Annyi, annyiból volt bennem egy kicsit ilyen rossz érzés, hogy hát ugye, hogy egyedül lánypont, tehát hogyha mondjuk valami, szóval egy más emberek nem féltem, szóval attól féltem, mondjuk lerobbanó, és, és ugyan vettem. amikor béreltem autót, akkor vettem napiről dollárért egy ilyen segélyszolgálatot, hogy bármikor hívhassam, megvettem helyi színkártyát, hogy ugye tudjak telefonálni. Na most en, ezeket teljesen kb. feleslegesen vettem meg, mert ugyanis legtöbb helyszörre nincs mobil lefedettség, és nekem ez ilyen, ilyen Magyarországon jövő jövetszén nagyon új volt, ahol ugye mindenhol van lefedettség, ott pedig tényleg csak a nagy városokban, még kisebb városokban is előfordult, hogy nem, egyszerűen nem jött be a hálózat. De így a pusztában meg aztán semmit Nem és tudtam volna, mivel telefonálni, vagy kinek telefonálni. Úgyhogy én leginkább vetőféltem, mondjuk, kifo... mondjuk volt olyan, hogy mondjuk kiírt az autó, hogy csak 12 km van van benzinem, és akkor így megyek a egy kicsit erős volt, de, de akkor ezt úgyhogy aztán a megtanultam, hogy mindig, mindig, mindig tankolni. És akkor Chicago-ban és Los Angelesben leadtad. Igen. Úgyhogy hát arra kell figyelni, hogy amikor az ember mondjuk így a web old, egy weboldalon megpróbálsz autót berelni, akkor kiírja az árakat, de azokban nincs benne az, hogy neked kell fizetnem végén egy ilyen egyirányú díjat, és az nagyon, nagyon eltér cégeknél. A legkezvesebb az 400 dollár, de ez felmet 700 dollárig, és akkor ez valahol általában el van bújtatva egy ilyen kis apróbetűs részben. Úgyhogy, ha valaki most így arra adja fejét, hogy így utána megy, akkor erre mindenképpen figyeljen, hogy amikor... Aki lekéri az árakat, akkor nézze meg, hogy mennyit kell hozzáadni majd a végén Los Angelesben. Mi most akkor egy percet adunk hozzá ez a beszélgetéshez, reklámból, és aztán jövünk vissza. Öröm zene. Muzikusok a klubban, Ávon Vettivel. Minden kedden este 9 órától. Reklám. November 25-én délután a Klubrádió a Magyar Vörös Keresztel közösen véradónapot szervez. Délután 2 és 6 óra között várunk minden olyan egészséges 18 és 62 év közötti jelentkezőt, aki segíteni szeretne a betegeken. A levet vérből ugyanis három ember életét mentheti meg. A véradáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és eredeti tajkártya szükséges. A Klubrádió címe 3. kerület Bokor utca 1 -5, a Galagonya és a Bécsi út sárkán. November 25-én délután 2-től 6 óráig, tehát Véradónap a Klubrádióban. Ajándékozom Véradásával ön is gyógyulást. Reklám hangzott el. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, ergő mellettem pedig kis györgyéval, Éva, Travellina, aki neki vágott egyedül a legendás amerikai 66-os útnak, és még mielőtt elfelejtem, azoknak, akik most felkapják a fejüket, ezt a blogodon 28 részben megírtad. Ugye, tehát itt most fél órában a ganzája, de aki nagyon Igen, belakarja állni részletes ás. leíráson a, a travellina.hu-n fotókkal. Pont azért, mert ahogy útközben raktam ki a fotókat, láttam, hogy nagyon-nagyon sok majd izgatja ez a téma. Úgyhogy tényleg így napról napra le van írva, hogy mit érdemes megnézni, hol lettem, hol, hol aludtam. De látod, hát, hát a legfontosabbról még nem is tettünk említés, hogy hány nap volt ez a 4.000 kilométer? Én mindenféle kis konkorokat tettem bele, nekem így ez a 4.500 kilométer kevésnek tűnt, és akkor így kiegészetettem 10.000-ré. Nem úgy voltam vele, hogyha már egyszer így nekindulok, akkor ott megnézek még olyan dolgokat, amik izgatnának. Úgyhogy amikor úgy elértem Szent Húzba, akkor lementem egy kicsit délre, még már Fűzbe meg Nashville-be, egy kis ilyen déli zenéket hallgatni, meg déli óka, egy és súlycsirkéket enni. És amikor meg átértem a, a nyugati oldalon úgy Szent a félmagasságába, akkor pedig föl, fölfele kitértem, és akkor megnéztem egy tucat nemzeti parkot, ilyen Grand Canyon meg Bryce Kanyon. Úgyhogy a végén, végén hát. Majdnem, majdnem pontosan 10 ezer kilométer lett az autóban. És mennyi idő alatt sikerült ezt abszolválni? Én 5 hétig voltam, de maga, maga 66-os úton két hetet voltam, és hát igazán úgy kezdtem el a tervezést, hogy megnéztem, hogy az interneten egy csomó ilyen 66-os út beszámolót, meg hogy akik szervezettem, mennek, mert vannak ilyen kis csoportok, akik így motor, motorral megszervezik, és ez a két hét egy ilyen sztendernek tűnt. Én egyébként azt mondom, hogy érdemes hosszabb időt ráhagyni, mert, mert el, el lehet menni két hét alatt így viszonylag kényelmesen, hogy napi 3-4-hez köményt de, de nem tudsz mindent megnézni. És, és az a baj, hogy soha nem tudod, hogy, hogy, hogy hol vannak a jó történetek, mert az útikönyvben eleve, eleve nincs jó utikönyv, hanem kell egy rakásforrást használtam, szóval nekem volt, nem tudom, négy útikönyvben, meg egy rakás térképpen meg minden. Sehol nincs rendesen összeszedve minden látnivaló És ugye minden leírásnál az, vagy itt is van egy lepukkant motel, meg ott is van egy lepukkant motel, és nem tudod, hogy, hogy hol futsz bele jó sztorikba. És akkor az ember így sajnálja kihagyni, amikor már így a nap végén, hogy nem fér bele minden. Na, hol voltak a te jó történeteid, vagy hol futottál bele jó sztorikba? Hát nekem azok voltak a legnagyobb élmények, amikor olyan helyszíneken jártam, ahol valamilyen film élmény volt. Például rögtön így illajban rögtön az elején a Blues Brothers uh, filmből, amikor Jakey jön a börtönből rögtön, így a film elején, és akkor ott van ez a börtön, és akkor ugye ezt meg... Hát be nem lehet menni, most egyébként be is van már zárva az óta, de azért ez annyira jó, én mindig ezt annyira szeretem, ezt az érzést, amikor ott vagyok, ahol, ahol uh, egy film jelenet játszódott. Uh, aztán van egy ilyen nagyon régi Benzingwood Kansasban, ahol, ahol áll az a régi autó, amiből a, amiről a verdáknak az egyik szereplőjét mint teszták, É, mert egy ilyen, érdek... szóval ilyen történetek vannak általában, hogy, hogy tulajdonképpen annyit látsz, hogy van ott egy, egy lepukkan benzinkút, illetve az aránylag így rendben van hozva, és ott van egy régi autó a, az udvaron. De hogyha hogy elkezdesz beszélgetni az emberekkel, akkor, akkor, akkor megérzed, hogy mi volt annak a településnek a története, hogy ott volt régen egy bányaváros, és virágzott, és tényleg tele volt motelekkel, meg éttermekkel, meg ott ment át a 66-os út, és egy ilyen nagyon, nagyon kedves, jól menő kis város volt, és amikor bezártak a bányák, illetve megépült a stráda, és már nem jött senki a útra, akkor az olyan szinten elnéptelened, hogy tényleg senki, de senki nem lakott ott, és, és minden, minden feledésbe merült. És akkor arra járt ez a forgatócsoport, akik ugye, kerestek ilyen inspirációt a filmhez, és akkor meglátták az, az egyik ilyen útvarbe ezt a autót, és akkor így megszületett a, az egyik karakter. És akkor jött bemutatták a filmet, nagy sikere lett, és akkor négy hölgy, akik valahol a közelben laktak, így fantáziát láttak ebben, és visszamentek, és azt a benzink, ott állt ez az autó, kicsit kicsinosították, és akkor egy kávézót. És se kell, hogy akkor elkezdtek jönni a, a szelfiző turistacsoportok és mindenki azzal a kocsival akarta magát fotózni, és akkor most már így látszik a városon, hogy így hétről hétre fejlődik, szóval újra motelek, Úr írtálsz. És... hogy egy roncs autó miatt. Szolszolú, egy roncs autó, és ezért. Így van, szóval, hogy ezek annyira osztorik, és, és hogyha csak el elmész az autóval, és akkor kiszász kattintesz egy képet, és mész tovább, akkor ezeket ugye nem, nem, nem tudod meg. Ha nem ezt tényleg az kell, hogy hogy el időt arra, hogy, hogy ott megisztel egy kávét, beszélgetsz a tulajdonossal, most mondom is, hogy ezeknek a helynek a tulajdonosai, ezek mind ilyen és így totál szeretik azt, hogyha te ott megállsz, és mindenki szívesen elmond mindent, szóval ők. egyik se egy ilyen üzletember, mert, mert ezekről a az nem lehet meg gazdagodni, szóval nyilván ezek mind ilyen nagyon-nagyon lelkes emberek. És utitársak közül kikkel találkoztál, hogy mik voltak a, az izgalmas találkozásaid? Tehát azért érdekes, hogy nekem mondjuk ez elég volt párhuzam, de teljesen olyan érzésem volt, mint amikor teljesítményt túrázik az ember, és akkor az eldőben így mindenki haver, szóval, hogy nem, mert olyankor mindenki köszön, mindenki, igen, mindenkinek van ilyen érzése. A kilis csináltam meg pár éve, és abszolút így van, meg az El Camino-n is, igen, szóval, úgy igen. van, hogy akkor úgy mindenki úgy érzett, hogy egy brancsnak a része vagy, és abszolút ez megy a 66-os úton is, hogy, hogy akivel találkozol, Természetszerűen elkezdtek beszélgetni, mondjuk nincs nagyon sok ember, szóval általában az vagy, lefékezel valahol, elkezd fotózni, és akkor megáll még egy autó, és akkor úgy megörült a egymásnak, és akkor mindenki elmondja, hogy hát, mennyi idő alatt teszi, meg honnan, jön, hova, Akikkel én nagyon jobban lettem, egy két skót fiú, akik ilyen nagyon szépek voltak két szép szállegény, és egy nyitott autóval jöttek, és így rajtu rajtuk, vagy szóval ilyen gyönyörű látvány voltak eleve. És egyébként mindenkinek az volt az első kérdése, hogy egyedül nőként keresztül. Igen, útalt, igen. De igen, de aztán mindenki ültetta <há> És akkor velük is ugyanez volt a sztori, hogy itt találkoztunk először egy benzinkútnál, akkor másnap a Marilóba összefutottunk egy étteremben, akkor, és akkor ugye először csak bicent az ember, akkor utána kezd beszélgetni, és akkor a végén már itt abszolút együtt utaztunk, meg együtt ebédeltünk, úgyhogy nagyon jóban lettünk, és az volt az érdekes, hogy utána én egy kicsit eltértem az úttól, ugye tettem egy kerülőt, és ők előttem mentek, és akkor ez nekem nagyon hasznos volt, mert minden este írtak egy e-mailt, hogy akkor... Ide mindenképp menjen el, meg ott tegyél hamburgert, meg ezt a sütit kóstold meg, úgyhogy nekem volt egy ilyen külön kis segítségem. Azon tűnődöm, hogy azért levezettél napi 300-350-400 kilométert, és gondolom órákon keresztül volt, úgyhogy csak mentél a semmibe, és senki nem szólt hozzád, hogy, hogy mit hoztál haza te magadban erről az útról, vagy magadról erről az útról. Mert gondolom volt idő gondolkodni. És hát volt. Ne Egyébként én azt hittem, hogy ezt majd így a végén, végén, alig várom, hogy vége legyen, hogy szóval annyira hosszú, de hát ez szó, de Mónikában ezt mondom, se kell, vége lett és ezzel majdnem mindenki így van, szóval akivel beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy olyan szóval olyan szomorú, hogy vége van az útnak, és hogyha így rajtam múlt volna, én simán mentem volna tovább fel az egyes úton, itt szóval én még így bírtam volna. Nem, nem Szóval pont azért, mert nem az van, hogy, hogy egy strádán ilyen mindenféle ingél nélkül mész órákon, pont azért ez abszolút nem tűnik annyira soknak, mert, mert mindig megállsz várod, várod, hogy mi a következő sztori, még játsz, játszod az agyadban a beszélgetéseket az előző helyről, szóval hogy nincs tényleg nincs az, hogy, hogy órákon keresztül semmi ne történjen. Ez leginkább úgy egy strádára jellemző. Szóval itt azért meg eleve mindig kihívás volt megtalálni, hogy hol van az út. Hogy Úgyhogy én egy pillanatig nem unatkoztam. Mondjuk a, a zenei választék az elég, elég gyatrott. A, a, én, én abban reménykedtem, hogy majd, majd milyen jó zenéket hallgatok, mert én nem vittem magammal a zenét, hanem gondoltam, hogy milyen érdekes lesz ott a helyi zenéket a rádióban, hát csak country volt country volt. Hát keresztül nem biztos, hogy nagyon szórakoztató. Szó. ez egy kicsit uh, egységú. Mondjuk, ami, ami még jó, hogy, uh, hogy így teljesen végig tudott kóstolni Amerikát. Uh, nagyon és hát nem csak hamburgerről szól azért a Ja nem, mert olyan áll, nem gondoltam, hogy mi más legyen az útmenti módszerekben, mint hamburger. Nem, mert nagyon olyan ilyen barbecue vannak, meg sült csirkék. Amikor átér az ember új Mexikóba, akkor ugye mexikói kaják. Úgyhogy nagyon-nagyon változatos volt, úgyhogy ez nekem ilyen külön élmény volt, hogy... hogy Általában azok a helyek a legjobbak, ahol egy dolgot készítenek, és egy évtizedek óta. Szóval nekem annyira voltam itt pár ilyen fine dining helyen, meg volt, megettem hamburger, de valahogy nem azok jöttek be, hanem amikor van egy kis büfé valahol, és 1930 óta ugyanazt a csirkét csinálja, és a pandit már kifejlesztette tökére, és akkor így mindenki csak azért a sülcsirkét kell jön adál, és akkor ezek, ezek ilyen nagyon-nagyon jó, nagyon emlékezetes dolgok. Akinek akkor most felcsillant a szeme, annak iránya Travellina.hura, igen, mert ez a vlog cím, akkor ott talál 28 uh, kis történetet és rengeteg képet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A Remélem, hogy ha legközelebb elmész, akkor meg, megosztod a kalandokat ismét. Jönnek a fél tizenkettes sírek, utána pedig az utolsó mai rovat a mesterségem címere.